Акурат поспіє до жниву. Поспіє встигне. Щось смикнуло його за пол. Слуга подумав, що то знову вже брак. Трохи невдоволено обернувся. Перед ним стояло двоє дітей. Хлопчик десятиліт і дівчинка десь семи. Він не встиг сягнути рукою до капшука, як раптом хлопець сказав таке, що чоловік отсахнувся. «Купіть, пане Антипка!» «Що?» «Антипка, прошу пана, купіть!» «Тато, лежать при смерті!» «Послали нас продати другого антипка, бо наш вдома б'є його і грозиться хату спалити!» «Що ти мелиш, хлопче? се міг тато послати тебе з таким товаром?» «Ще світ такого не видів, щоб діти дітька продавали!» Мала настрашилася, почала хлипати і приповідати – Видиш Вася, я тобі казала, казала? Не бійся, нахилився до неї високий, у чорне вбраний чоловік. Я куплю у вас Антипка, аби ви лиш його позбулися. Дякуйте Богу, що напали на мене, а не на когось іншого. Ну, кілько за нього хочете? Усі гроші. полегшено видихнув хлопець. Добре, що хоч Антипки не подорожчали, подумав слуга з Добромилля, витягуючи капшук з дрібними грошима. Тепер не буде мати за що поїсти, хіба що стріне когось зі своїх купців, знайомих оперів, щоб позичили до завтра. А ти не боїшся, що Антипко тебе не послухає? Ні, тато казали, що з мене буде сильний ворожбит. Та й цей Антипко не такий, як інший, бо тата вже хорий був, коли носив його під пахою. Отак От ти продаєш товар, Засміявся слуга з добромиля. «Я б не взяв такого, як ти до себе. Я сам купець». «Ну добре, давай уже свого антипка». «Його звати Дідик», – мовила дівчинка уже розпогодженим личком, «Не давайте йому нічого соленого, паночку». Він простягнув руку, хлопець уклав у неї щось волохати, а сам охопив капшук і кинувся тікати, тягнучи за собою сестру. Слуга розтулив долоню, звідти випурхнула якась незрозуміла розкошлена істота, запищала і зникла, не побажавши, щоб нею командував слуга з Добромеля. От і добре, подумав той, нехай дідик шукає сам собі господаря. Мені ще дідька в хаті бракувало. От кляті діти, піти на базар антипка продавати. Добре, що на нього напали. Тепер з цим строго. Певно, із Бусовиськ прийшли, бо там годують антипків на продаж. Зрештою, міг би жити у нього дідик, як домашній звірядко, раз таки кволи. Слуга з добромиля зітхнув, згадавши, що тепер він цілком самотній, бо від лід купець з Добромиля не давався йому чути, він знайшов нарешті золоту бджолу, привіз її сюди, хоча й знав, що ця бляха тепер нічого не важить. Джоли розлетілися, вулик поламався. Слуга хотів уже було зайти до корчми, коли відчув на спині чийсь погляд. Він обернувся і побачив скалічену руку, що висовувалася з дрантя. «Нема нічого», сказав він. «Але як стрінув корчмі когось знайомого, то винесу тобі чоловіче поїсти». «Пане, слуга з Добромеля, не пізнайте?» Той приступив ближче, щоб роздивитися жебрака. «Це я! Антось! Той, хто гострів колись ножі і шаблі!» Змінився Еге. У голосі його відчувався якийсь гіркий виклик. «Тепер пізнаю, але ти не дуже змінився. Що це значить?» «Так я опир!» Став ним тієї ночі, коли убили купця з перемшля. «Ну що ж, опир, хай буде опир, мою слуга!» «А що сталося твоєю рукою?» «Та, сохла ваш мост від москальської шаблі. Забрали мене тоді в похід. Вернувся звідти пішки, хата згоріла. Давно вернувся?» «Ще минулого літа. Нічого, Антосю, я тепер подбаю про тебе. Мій дім теж згорів, але я його відбудую. Ти де живеш?» «Та у вашому домі, в пивниці. Нікого не підпускаю». Ліпше, пане, вам тут не стояти. Люди почали зглядатись, подумають, що я шпих. Так ти ж опир. Ніхто тобі не завдасть шкоди. Ні, ти не опир. Що ти собі вигадав? Ліпше бути опирем, ніж покутником. Ідіть, пане. Увечері я буду на вашому дворищі. І не треба мені нічого, я просто так сиджу. Аби не нудитись, ідіть. Замість того, щоб йти до корчми, Геть спантеличений слуга з Добромеля повернув назад. Думав, що Антося давно вже немає на світі. Щось тут було не те. Він вийшов на дорогу до Тернави, але не ту, що попід ліс, а ту, яка вела через поле. День був ясний, земля підсихала на очах, і хоч так ти було довше, але він сам хотів, щоб довше. Спокушуваний цілком природнім бажанням після руїни згарищ побачити весняну землю. За одним з поворотів зник і добромель. Дорога сходила вниз. На вузькій довгій нивці руда корова тягнула борону.